Hej! igen! <laughs> Välkomna till vårt andra avsnitt. Välkomna tillbaka! Välkomna tillbaka, säger man också. Mm. Vi la ju upp vårt första avsnitt igår Just det, idag är det lördag Idag är lördag ja. hur, hur kändes det? Ja, alltså Det tog sin lilla tid, det var ju mycket mm. meck bakom det Ja, du var ju meckat mest ja. Jag har mest bara supportat dig Det vill jag säga att jag har blivit en it-nörd Ja, verkligen Suttit dag in och dag ut Och ja. klippt och lagt upp och, ja. Men du har varit duktig Tack Tack <laughs> Men jag tycker det var så sjukt att höra sig själv. Ja, min mamma sa att vi hade lika röster, men det tycker jag, nej, jag inte. Nej, det har vi inte. Nej. Alltså det har vi verkligen inte. Nej. Jag trodde att vi skulle ha det i början, men sen när jag lyssnade på den så tänkte jag så här, bara nej, man hör vem som är vän. Ja, definitivt. Tycker Och sen jag. så, jag vet inte, jag tycker vi låter vuxna. <laughs> mycket svärord har vi Ja vi svär väldigt mycket Men, men det får vi väl äh, göra om vi vill ja, så ja. Alltså, Det går inte att ta bort det För att det, det bara ploppar ibland <laughs> Men det är lite Jag tycker det är lite kul ja, Sen hostar vi <laughs> Så gjorde du det nu Så där gjorde vi väldigt ja, mycket Hostar och harklar Ja vi får försöka Jag ta bort det. Men ibland mm. kommer det någon liten groda och då måste man ju typ... Eller vad var det? En kompis. Som... En kompis. <laughs> ja, nej men det var väldigt roligt. Ja, att det var det kul. Iväg. Och vi har ju... ja men som sagt Vi har lagt ut den första. Och mm. vi har skapat en Facebook-sida. Ja, som, som heter... Är... Poddintint, va? Ja, ja och där sen... får man ju gärna gå in och gilla Precis, för det är där vi kommer lägga upp när vi har gjort nya avsnitt. Om man gillar i och för sig. Det ja, behöver man, man inte göra. Nej, man behöver inte gilla. Man kan bara gå in och kika när man vill. Mm. Och sen har vi även skaffat en Twitter som där också heter Podd mm. Där vi också kommer lägga upp. Mm. Och där ni också kan ställa frågor såklart. Mm. Eh, och lite så här tips och Eller feedback avsnitt. i lag. Feedback, ja, absolut. Det tar vi jättegärna emot. Om vi pratar tyst, om det om vi suger. <laughs> Fast det skiter vi i. Ja. Men vi tar emot även positiv och negativ feedback. Yes. Allt vill vi ha. Allt vill vi ha. Yes, vad är ämnet för den här veckans podd då? Ämnet är väl mest alltså flytt till Stockholm har vi ju tänkt att vi ska prata lite om och frågor runt om där. Mm. Man skulle väl kunna säga storstad versus Småstad, och det kommer att heta också. Mm. När, när flyttade du till Stockholm? Ja, vi pratade lite om det förra avsnittet, men jag tror att det var... Alltså, du flyttar ju först någon gång och sen flyttar du hem igen till Kanskoga. Ah. Men jag tror att du typ flyttade hösten efter studenten. Ja, ah, det var det. För då flyttade jag dit på grund av praktik, sen fick jag jobb och ja... Ah. Så där någon gång, 2000, mm. när, tog vi studenten? 2013 tog vi studenten. Ja, så där någon gång. Mm. <kör> Jämn hos <det. laughs> Och då, eh. hur länge bodde du i Stockholm då? I typ ett år eller? Ja, ett år. Och så år. Flyttar du hem typ nästan ett år innan du flyttade mm. tillbaka igen. För var det inte där någon gång som jag också åkte till Mageluft? Jo, just det. Det gjorde mm. du ju. Skulle jobba lite men Skulle... det... Men det gick åt helvetet. <laughs> Ja. ja, men sen så flyttade jag tillbaka mm. Och det var ju då på hösten 2013 Nej, nej det nej. var inte då Det, nej, var, ju 2014. det var 2014 ja. Just Det mm. uh, Och sen dess har jag bott här Och det är ju ja, men Två år -ish. Mm. Gud vad fort tiden går mm. Jag är det Men du, nu har jag missat en sak ja. Vi måste ju inleda Oj, podden Med en liten En liten Tjo! Tjo! Skål Red Bull, Skål! <laughs> Det kommer att bli vår grej där tror jag mm. Red Bull klickandet ja, vi måste ha en Red Bull för att komma i stämning mm. Mm. Känner jag Men när flyttade du till Stockholm? Du pratade ju för sig också men det... Jag kommer typ inte ihåg Nej, Nej. Jo jag flyttar ju i slutet av juli 2000. 2015. Mm. Så jag har inte ens bott här i ett år. Men det känns som att jag har bott här i flera år. Ja. Det känns typ som att jag aldrig har bott i Kallskoga. Nej. <laughs> Vad, av vilken anledning flyttade du då? Ja, alltså... Jag kommer ihåg den tiden när alla mina närmsta vänner, alltså du, Nancy och Batte, flyttade till Stockholm. Mm. Och jag hade, alltså jag hade verkligen ingen kvar i Kallskoga. Eller jo, jag hade någon kvar, men... Mest var det väl typ så här: lite festkompisar mm, och, föräldrar. och mina föräldrar. <laughs> ehm, och där någonstans kände jag att nej, jag vill, jag vill inte vara kvar här. Och det var väl flera olika anledningar också. Men mm. det var väl största grejen som, som kom upp i mitt huvud att jag ville flytta till Stockholm också. Ehm, och sen så började jag ju spåna lite på utbildningar. Och då just det. var ju de flesta utbildningarna i Stockholm. Mm. Så att det var ju också en stor anledning till att jag flyttade just då i alla fall. Mm. Men Stockholm har ju alltid varit en, en stad som man vill komma till, känner jag. Ja, verkligen. Speciellt när man är uppvuxen i en småstad. Precis. Är... Men jag har aldrig riktigt varit sugen... Alltså, jag har ju bott i Göteborg mm. också om en månad så. Jättemysig stad. Men mm. det är ändå Stockholm som man känner sig trygg i och det känns så himla mysigt. Ja, alltså jag tycker typ att Göteborg känns lite så här lugnare. I Stockholm mm. så är det mer så här stress... Mm. Och det är där jag gillar om någon anledning- mm. att det alltid typ händer någonting. Det gör säkert i också- men nu mm. förstår ja, exakt. jag menar. Jämfört med typ. lilla Charleswood där hemma- så ah. ja, går väl bussen en gång per dag. <laughs> alltså det är så många som... Jag pratade senast igår med en på jobbet. Ah. Han bara, ja men, ja men du kommer ju från Kallskoga. Ba, ah. Han bara, men hur ofta... Gå bussar där. Jag bara, ja, alltså missar du bussen så får du vänta en timme. Annars får du typ gå. Är det inte mer än? Nej, jag tror att den går en gång i timmen. Mm. Det han... finns ju typ en buss. Mm. Ja. Mm. Och han var, alltså fy fan. Jag skulle aldrig palla det livet. Mm. Jag var nej. Fast man vänjer sig ju. Alltså, ja. Och det kan jag tycka är skönt att komma till Stockholm och ha upplevt det här i kallskoget. Ja. Att man får vänta. Mm. Då blir man inte lika... Fast det är ändå så att man har blivit stockholmare än, så bara man missar tunnelbanan. Fan, jag får vänta fyra ja, minuter. Ja, kanske. Det är lite jobbigt ibland. Mm. Men, Men då får vi tänka på de krakorna där hemma i kallskogen. Ja. <laughs> Men sen så tror jag också att om man jämför med Stockholm eller typ mm. så många som jag känner i Stockholm, det är typ ingen som har körkort i Stockholm. Nej. Alltså folk i våran ålder. Nej, man det behöver ju, en, det ju inte här. Nej, så det är ju en grej i... I Värmland eller i småstäder i lag mm. Så att jag tror inte att folk åker kollektivt liksom, I Källskoga så mycket Nej det tror inte jag heller Alltså oftast så kan man ju typ Ta cykeln mm. Eller gå i Källskoga. Nej. Jo det kan man visst göra mm, det För det är så nära Fast jag, kom, jag jobbade på Transkom Jag bodde typ kanske tio minuter därifrån Jag tog mm. alltid bilen mm. Som aldrig startat. <laughs> Jag mådde typ en minut ifrån. Mm. Så det var ju skönt. Mm. Men varför flyttade du till Stockholm då? Ja, alltså, jag var ju väldigt, väldigt trött på just småstadslivet. Hände ingenting, jag kände liksom inte att jag har någon framtid där. Mm. Jag kände inte att jag kunde hitta ett jobb som jag ville ha. Mm. Eh, för det känns typ nu kanske det är en dålig inställning som jag har eller vi har, men det känns som att antingen i Kirkskoga så jobbar man på Transkom, Donken, Max eller så är man, Burger King har ju Burger kommit till ja. nu också, mm. eller så har man ju typ så här eller så lever man på sos. <laughs> <laughs> ja. Det alltså, ja, alltså, alltså det var väl det mm. mest och sen också men jag vet inte man tröttnar efter liksom, jag vet inte hur gammal var när jag flyttade men man, man har gjort allting man, alltså det finns ingenting att göra Nej. man blir bara deprimerad eller jag har varit det. Mm. Och ja men det är ju bara en sån grej typ så här på en fredagskväll om man vill gå ut och ta en glas med en kompis mm, det går inte. Då kan man typ gå till gastro. Mm. Och så finns det liksom inga andra alternativ. Nej. Och vill man gå ut och ta en fika klockan nio på kvällen så är Nej. allting stängt. Ja. Och här i Stockholm så kan man välja bland flera ställen. Och det är väl sådana grejer också som är så himla skönt med att faktiskt bo i Stockholm. För mm. att man kan hitta på grejer mm. vilken tid som helst. Typ. Ja, efter sex i Kanskoga, då är det ju stängt. Liksom. Ja, precis. Då får du gå ut och övna. Men då kanske jobba jobbar på det där. Förhoppningsvis. Jag kommer ihåg när jag gick på en när högstadiet måste det ha varit så hade vi en insamling, eller inte insamling, men folk skulle börja skapa typ Facebooksidor och skriva på papper om att öppna upp ett ungdomskafé <laughs> som var öppet till typ ett på natten för att Oj. man skulle kunna hänga där och fika och sådär. Det vore bra. Men det var ingen som... Det blev inte av. Nej. Nej, det var synd. Mm. Men hur tyckte du att första tiden i Stockholm var? Om du tänker kära bostad, jobb? Vänner mm. alltså, jag flyttade ju hit på grund av att jag fick ett jobb Där på ViaFond som Telefonförsäljare mm. Och då hade jag tur Som fan Att jag hade min kusin Anna mm. Som jag fick bo hos mm. ehm, Och där bodde jag Och sökte efter bostad Flitigt Och det är ju inte det enklaste i Stockholm Nej. Ehm, Jag hade absolut inte råd Att köpa en lägenhet Nej så då är det ju andra hand liksom Som det gäller mm. Första hand det kan man ju glömma i början mm. Så man sökte ju liksom Andrahands lägenheter På blocket Överallt, jag la upp annonser på mig själv Och det mycket så här Folk som ska luras Och ja men ja, Stötte mm. på väldigt mycket misko folk som mm. ville luras Men sen så fick jag ju då en lägenhet Ett andrahandskontrakt Lite utanför Stockholm Funkade jättebra när att jobbet hade jag i alla fall. Eh, så att det är klart att det är svårt att hitta bostad själv. Mm. Eh, jobbmässigt tycker inte att det är ett svårt. Nej. så länge man ligger i söker jobb konstant liksom hela tiden så, så någonstans så får man ju ett svar sen. Precis, och jag tror att det är viktigt att man inte bara ger det upp efter typ en månad. Att man söker massa jobb och så får man bara massa nej och så bara nej men då skiter jag i det här. Mm. Utan man måste ju fortsätta. Ja, För sen, någon gång kommer det ju någonting. Exakt, och kanske inte söka 10 <coughs> per dag utan jag sökte fan 50 per dag. Eller mm, något. Mm. Fick svar liksom. Mm. Så att det var väl det. Mm. Ja, nej, men det tar ju tid att få bostad. Man får ju inte ge upp där heller. Nej, gud nej. Det, det är jättesvårt. Mm, Och det, väl det till... är väl det som är typ det värsta med att flytta till Stockholm. Att det ja. är så himla svårt. Mm. Och jag tror att det är många som säkert vill flytta till Stockholm. Men de har liksom inte hittat någonting. Så att det går typ inte. Mm. Och sen just skillnaden mellan Kaskog och Stockholm där är ju att i Kaskog kan du typ köpa en lägenhet för en månadslön mm. utan att gå back. Nej, en månadslön var väl att Nej in. men 20 000 typ. Jo. Tror, nej det jo. Inte jag. Okej, 100 000 då. Ja, du kan inte köpa en lägenhet för 20 000. Jag vet en som har köpt en i Kasskoga för 20 000. Hon har varit på 1800-talet. Nej det var typ förra veckan. okej, <laughs> okay, men 100 000 så ja, är det. Ja, ja. Och liksom här i Kaskog eller i Stockholm det funkar inte. Hundra tusen, det är inte ens kontantinsats. Nej, precis. Så att den, det kan man glömma. Om mm. man inte sparat undan. Väldigt mm. ja ja Men sen så bostadsmässigt efter. Jag bodde väl där i min lilla lägenhet i kanske ett halvår? Nej. på pratar om nu, eller? Ja. Mm. Nej, halvår. jag tror att du bodde där längre. Aha. Nästan ja. ett år. Ja, okej okay då. För där någonstans i slutet kom ju du. Mm. Så bodde vi ihop i kanske en månad? Nej, två veckor. Två veckor bara, mm. okay. Men du bodde inte så mycket med mig Nej. då. <laughs> då var jag ju nykär och mm. Mm. flyttade in hos Tim. Precis. Och bodde där än. Mm. Mm. Och där hade ju du tur. Där hade jag tur, ja. Mm. Att jag träffade en stockholmare. <laughs> ja Det var bara därför du blev tillsammans med mamma för att han hade din egen lägenhet. Ja. Ja. Förlåt. <laughs> Det är nu sanningen kommer fram. Ja. Men du då, vad, vad tycker du om första tiden i Stockholm? Ja, alltså jag såg jättemycket fram emot att flytta till Stockholm på mm. sommaren där. Mm. Men sen hade jag en fruktansvärd ångest för att jag skulle flytta ifrån min mamma. Jag är ju så jag är så mamma kär. Ja. Alltså det finns nog ingen människa Nej. som är så mamma kär. Jag som känner jag... ingen som är så kär i sin mamma. Nej, och, och grejen är att vi är ju, hon har ju varit... Där istället för mig När inte ni har funnit cykelskoga Om man istället säger så för Istället alltså, för mig Ja, istället för mina närmsta Aha, vänner mm. Så hon har ju blivit min bästa vän mm. på, Och det tycker jag är jätteroligt att, att hon kan vara både mamma och min bästa vän mm. Men det var jättejobbigt att flytta ifrån henne Just för att vi står varandra så nära mm. eh, Så just då tyckte jag att det var skönt Att jag skulle flytta ihop med dig i början mm. Så att jag släppte vara själv mm. fick ju Men då var var blev jag själv ändå är Så dålig vän Men du har klarat dig Jag tror att det där var en bra läxa för dig Nej, inte läxa Nej. men jag tror att jag har vuxit Väldigt mycket ja. Efter att jag flyttade Jag har blivit mer självständig mm. Det är klart att jag saknar min familj jättemycket mm. Men det är, inte, det är inte på samma sätt längre Nej men jag kommer också ihåg att jag hade gett ångest för att jag skulle hitta en lägenhet. För just då så visste ju jag att du och Tim ville flytta ihop. Mm. Och då blev det en ännu större press på mig att jag skulle hitta en egen lägenhet. För att jag ville liksom inte vara i vägen. Det var ju Nej jag vet inte, att jag men... inte var det men så kände jag mm. i alla fall. Så jag började ju också lägga ut annons på mig själv på Blocket om att jag sökte. Mm. Och fick väl också väldigt mycket så här oseriösa svar av gamla gubbar och mm. hi ho men sen så hade jag väldigt flyt. Mm. Då vi har en kompis i Stockholm som hade en kompis som hyrde ut sin etta. Mm. Och då fick jag den. Mm. Så efter två veckor så fick jag en egen lägenhet. Och här sitter vi. Och nu sitter vi i den. Mm. Mm. Så ja, men, nice. men första tiden var lite tuff. Mm. Man ska ha tur. Verkligen. Tror jag. Eller ja, det är en fördel att ha tur. Ja. <laughs> Alla har ju tyvärr inte tur. Men ja, så... Ja. <laughs> <laughs> ja, nej, men det är svårt. Men man får hålla ut. Ja, jag tror att det, det gäller att kämpa. Mm. Inte, och inte ge sig, som sagt. <laughs> men det är jätteenkelt i Karlskoga att få en lägenhet. Fast... Fast jag tror inte att det är där längre. alltså Jag tror att det var där när vi kanske var i ja, 18-årsåldern. Mm -hmm. Men nu tror inte jag att det... Men klart att det är lättare än i Stockholm. Men jag tror fortfarande att det är, mm. att det är svårt att hitta. En, men alla köper vet, ju inte. typ hus i våran ålder. Ja, och det är också en grej som jag tycker är så, så sjuk. Det är som, jag brukar tänka så här. Tänk om jag vore dom Att jag bor i Karlsruga. Mm. Köper hus. Mm. Och skaffar barn. Uh. Jag känner mig så liten för det. Ja. Jag känner mig inte där än. Nej. Men det är verkligen så här. Nu vet inte jag om det är en kallt grej men vi är därifrån, så att vi tar det som exempel. Men det kan lika gärna vara en småstadsgrej. Men det är så många som får barn. Jag vet mm. folk när jag bodde i kallt som kanske var två, tre år yngre än mig, som ja. bara, nej, nu jävlar ska för vi barn. Jag har inte ens börjat gymnasiet. Vi nej. kör. Mm. Och vi köper ett hus. Bara så här, vart tog din uppväxtvägen vägen? Var, mm. Vet du vad en barkbåt är ens? <laughs> ja fast ja. Fast jag tror att vissa kanske redan känner i ung ålder att nej men jag är redo alltså jag vill verkligen det här ja det är ju upp till var och en absolut absolut och, och ja nej jag vet inte men det är så här, jag vet inte jag tycker att det är lite sorgligt alltså vad tycker du är sorgligt? Att de ska få barn tidigt? Ja, de har ju liksom inte ens någon utbildning. Eller, nu ska jag inte säga alla, men det är många som liksom inte ens har en utbildning. Kanske inte ens ett fast jobb. Nej. Utan de bara hoppas på att det löser sig sen. Mm, mm. Sen vet jag inte, nu känner inte jag inte så många som har barn i källskogar, men jag vet om folk som har det. Mm. Jag vet inte hur de har lyckats, men de har säkert fått ihop det. Men det det jag känns säkert. väldigt ovant. Jag skulle, nej, men jag vet inte. Nej, men jag tror att det är svårt att tänka sig i och med att vi är i samma ålder. Mm. Och det är ju så här som alltså, att tänka sig att, att man själv sitter där med barn och hus. Och, mm. och jag känner mig absolut inte klar med mitt liv. Nej. Eh, Nej, så, jag ska så. inte ha barn än i alla fall. Nej, vad var det du sa om fem år skulle ja, du ha? Fem år, då är det mm. fint. Jag, ju... jag känner mig inte ens där om fem år. Tjugo om jag får säga det. 20 år. Nej, <laughs> fyrtio. Då är det, det väldigt sorgligt. Det <laughs> Morsan har gått i pension när hon är typ tre. Ja, nej. Men alltså, vad skulle du säga om man tänker så här... Nu har vi pratat lite om fördelarna med Stockholm. Men jag tror att det finns någon fördel med att bo kvar i Karlskoga. Det måste ju finnas någonting, eller? Finns det kanske är. <laughs> det låter så hemskt ja. som att vi kastar bajs på... Lilla vi ska ju egentligen marknadsföra skogen Nej, Nej det, det jag tycker jag inte <laughs> Nej. Nej men alltså Fördelen Är väl kanske just jobbmässigt Du har inte så mycket konkurrens Du kan bli chef för att det är inte så många som vill bli eller. Fast det sitter säkert gärna någon på den platsen så att det är... Ja just det så ska Och jag, jag tror ju att alla ska gå i pension <laughs> Innan du får chef För att de orkar inte hitta något annat jobb <laughs> Ja, det är väl det. fördelar vad kan det vara? Det kanske är en trygg uppväxt. För jag tänkte att vi skulle prata lite om det. Mm. När du får barn mm. vill, tror du att du kommer bo kvar i Stockholm när du får barn? Jag, det är jättesvårt att säga. Mm. Eh, just för att säga att jag träffar en kille som är stockholmare. Mm. Jag tror inte att jag skulle bara, du, vi drar hem till byn och skaffar barn. <laughs> mm. Så på så sätt så tror jag att det blir en svår grej, men Alltså jag, jag hade en jättebra uppväxt i Kallskoga. Mm. Och därav tänker jag att mina barn ska få samma uppväxt. Men mm. samtidigt så tror inte jag att det... Alltså det blir ju vad man gör det till. Mm, klart, klart Men jag tänker mer... Vi vet inte hur det är att bli uppväxt i Stockholm. Nej. Hur man blir som person för att man kan göra saker och det är lite... Man, ja, jag vet inte. Mm. Men i Kaskoga känns det mer tryggt. Men mm. det är ju kanske också för att stockholmare kanske också tycker att det är tryggt att bli uppväxt i Stockholm mm. och inte i Värmland. Mm. Men alltså det är jättesvårt. Men jag tror inte att jag kommer flytta tillbaka till Kaskoga. Mm. Men jag tror däremot att jag eventuellt kommer ha ett litet sommarställe ja. i Värmland. Absolut. Som man Där har en liten ha. trädgård att springa runt i. Mm. Och det som jag tänker på också när jag skaffa barn är att man vill ju jättegärna gärna ha familjen nära. Det är det. Och. Men jag, jag kan säga alltså till hundra procent: jag kommer aldrig flytta tillbaka till Kraskogar. Nej, aldrig. Det känns lite som att man. Man har gjort det nu liksom. Man har gjort det och det skulle kännas så här. Varför skulle jag. Typ, jag har inget där att göra. Nej, nej, precis. Ingenting att göra förutom att min familj och släkt, och vissa vänner bor där. Mm. Jag har ingenting där att göra. Vad ska jag göra? Ska jag gå tillbaka? Backa bak i mitt liv liksom? Mm. Nej. Inte. Men säg så här. Tim till exempel. Tror jag att han skulle vilja flytta ifrån Stockholm? Nej, nej. Absolut inte. Men han är nog inne på samma spår som jag. Alltså så som min kusin till exempel. Mm. Hon är ju från flyttade till Stockholm, träffade snubbe, fick barn. Och nu har de köpt som en litet sommarställe mm. i Kedskoga. Eller mm. ja, det är kvars eller ja Och det tror jag skulle vara mer uppskattat. För att Tim tycker att det är jättekul att åka och hälsa på mina föräldrar. Mm. Och vara ute på landet och bara vara. Mm. Och jag tror att man ibland behöver lite skog. <laughs> ja, Fast det tycker jag är så himla skönt att bara komma. Vi har ju någon... Eller mamma och de har ju någon stuga i någonstans. <laughs> ja. På vägen mot Örebro, typ. Mm. Och, och för mig att komma dit är ju verkligen så här... Mm. Semester. Mm. Hitta mig själv igen. Stänga av telefonen. Ja, men det är verkligen så. Det, men det är typ det bästa som finns. Att bara komma till landet. Mm. Ja. Och bara vara... För när Tim var och hälsade på mina flera första gången så gick vi ut på altanen så här på kvällen. Mm. Vi bara stod där helt tysta bara, och han bara, det är så tyst. Ja, <laughs> är det? Ja, det är det nog. Inga jävla liv. Nej. Inga bilar. Nej. Nej, så det är väl det. Ja, nej men det är svårt att säga var man, vart man tar vägen. Men jag när man tror för ändå barn, var... inte att jag skulle vilja att mina barn växer upp i Kalskoga för att vara där och bara så här... Kriga sig igenom vara lika deprimerad som jag har varit mm. Typ så här. Bara, det finns inget här att göra Du kan inte bli någon Alltså nu kan man säkert bli någon det vet Ja jag det inte. tror jag Det men... tror jag att man kan bli Men jag tror att det är svårare att bli där För att mm. det finns inte Jag tror inte att det finns alla de kontakterna där Som det finns nej. i storstäder Och, Nej Nej men jag tror inte alltså, det, det låter som att jag har haft Världens hemskaste uppväxt eller liv När jag bott där Men så är det inte nej. Det är bara det att jag är extremt mycket lyckligare- och gladare och bara bättre person- när jag är i Stockholm. Mm. Och jag tror att man kan vara lite- sig själv här också. Det kan man väl säkert vara om man vågar i Kallskogar också. men Fast, fast i Kalskogar så tycker jag- att i och med att det är en sån liten- by, säger jag. så <laughs> det är känner en stad. Ju, ja, stad. Så känner ju alla alla. Mm. Och alla pratar om alla. Mm. Och alla vet saker om alla- eller pr prata bakom ryggen. Precis, det är en massa skit och man får reda på grejer om sig själv som man inte ens visste själv. Mm. Och, och det är där som jag tycker det är så himla skönt att man har kommit ifrån. Mm. För att jag påverkades jättemycket av vad folk sa om mig i Karlskoga. Mm. Och jag vågade inte riktigt vara mig själv där för att jag var så rädd för vad alla andra skulle tycka. Mm. Men så är det ju inte i Stockholm. Alltså det är ingen som känner dig här. Nej, och alltså det är klart att man kan tänka att man tänker fortfarande vad kan alla andra tycka, det är där man ska komma ifrån. Mm. Men här har du större... Alltså, säg att ja, men jag vet inte om jag vill ha på med de här skorna för att det kanske är... Ja, bla, bla. Det är ingen som, som tänk, kommer ens lägga märket till det här i Stockholm. Nej. För skulle du sätta på dig något unikt eller vara lite unik i Kaskoga så är det konstigt. Det var det när vi bodde där i ja, alla fall. Ja, exakt. Men det är svårt att säga hur det är nu, men... Det är som att vi har flyttat 20 år sedan Jag flyttade där för det är allra Det känns som, men det borde vara alltså, klockan ja. står alltid stilla där så att det har inte ja. hänt någonting. Det är så här om man inte varit alltså typ så innan jul för jag åkte hem på jul. Mm. Innan jul så hade inte jag varit där på svin länge. Så när man kommer tillbaka så bara. Ja ah. De har stängt en restaurang. <laughs> inte öppnat något nytt. De har inte gjort ett skit. Nej. Julgransbelysningen sitter kvar från <laughs> 1970-talet. Alltså. Nu kastar vi mycket skit ja, tycker Ja, mycket skit. Nu, men det är skit. Jag tycker att det är skit. Jag tycker, jag, jag, också att, jag, det. jag tycker också att det är skit. Tänk inte spela och ljuga och Nej. tycka att det är fint. För det är fan inte fint. Nej, alltså det är så här, Varje gång när man kommer ifrån Örebro in till Karlskoga Man bara, nej Betong <laughs> Betong och grått och, oh, Det är inte ens fint på sommaren där Nej, fast jag Alltså, nej Jag har typ ångest när jag ska åka hem nu För att jag tycker typ att det är såhär När jag kommer hem Så blir jag så påmind om allt skit som Har hänt mm. i Karlskoga Mm och jag vill inte ha någonting med det att göra. Nej. Så helst av allt vill jag aldrig mer åka tillbaka till Skåne. Fast det måste man göra ja. för att man har familjen kvar, men den ja, alltså den enda anledningen till att jag åker hem det är på grund av min familj. Ja ja, gud ja. Jag skulle aldrig åka till någon fulla år eller vad det är ju inte mm. jag vet inte. Så här skulle jag skulle jag gå ut. Nej. Nej. Det är inte. Alltså, folk... alltså sist när jag var ute, när jag var ute med Tim, mm. gick vi på stadshotellet <laughs> då. Ja. Och folk som man så här, inte känner kanske men man har pratat någon gång. Mm. De kan komma fram och bara, vad gör du här? Mm. Är inte du i Stockholm? Jo, förlåt. <laughs> jag, jag åker hem igen. Jag är inpräntad i det lilla, lilla stadområde. Mm. Förlåt för att jag finns. Mm. Och som att folk blir typ rasister mot stockholmare, Eller folk som flyttar från Kaskoga. Det känns faktiskt så. Alltså det känns typ så här när man kommer hem bara, vad gör du här, i mm. lilla stockholmare? Och tror Lilla att hon har någonting. Ja. Och det, det har jag också tänkt på. Inte för att jag har gjort någon skönhetsgrej nu. Mm. Men typ så här om man skulle förstora läpparna. Ja. Eller om man skulle ja men göra någonting. Mm. Och kommer hem. Då känns det som att folk bara. Nej fy fan. Vilken, stockholm, vilken stockholm hon har blivit. Gjort läppar och göra. <laughs> och det, det är ju mer. Alltså det finns ju sådana grejer att göra här i Stockholm. Mm. Skulle det här finnas i. I Karlskoga så skulle folk göra det där också. Ja, exakt. Till det. Men men sen så inte bara Jag tror att ni är avensjuka. <laughs> <laughs> Nej, men sen så också så är de lite så här smårasister mot inte bara folk som har flyttat från Karlskoga utan folk som inte är därifrån. Mm. Som när Timbo skulle liksom uppleva stad för mm. första gången. Jävlar, vad folk var dumma i huvudet alltså. Man mm. kunde gå fram och bara vem är du? Vilket lag hejar du på? Är du från Stackholm eller Ja <laughs> får mm. jag inte vara här. Det är liksom mm, Nej, det känns så. De jag vet inte. Ursch. Ja, nej. Karlsgoga är ingenting som man vill hänga i granen. <laughs> <laughs> inte på topplistan. Nej. <laughs> Men någonting som jag Tycker det är jätteroligt, eller jättekulare, väl inte? Men när jag bodde i kall så var det så här: bara, Nej, men alla har legat med alla. Yeah. Så jag kan inte bli tillsammans med någon i kall typ så. så tänkte jag: Ja, ah, men fan, nice, så ska vi komma till Stockholm, massa killar. Mm. Och där kommer jag hitta någon för att. Äh, ja, mm. bla bla bla. Men här sitter jag. <laughs> Singel. Men det, ha, det såklart handlar det också om att I Kaskoga så är alla inte lika öppna Nej. Alltså I lag Men sen så tror jag att det inte handlar om Att oh, du skulle flytta till Stockholm Och skaffa ska, alltså, ska, ska, ska en kille Det är klart att det inte kommer hända När du bestämmer dig för att det ska hända Nej, det, det handlar inte om att jag flyttar till din... Stockholm Bara för att skaffa <laughs> <Nej. en kille. laughs> Men jag menar att det är inte bara för att Alltså Du ska jag inte tappa hoppet Nej, nej, alltså det är inte det mer jag... utbud här. Jo, men det är inte det jag pratar om. Utan jag, jag trodde att det skulle vara lättare här. Och mm. hitta någon. Men här tycker jag nästan att det är svårare att hitta någon. För att det. Mm. Mm. Alltså, jag vet inte. Men det handlar ju också om att du, vi är ju inte ute så jättemycket heller. Så vi stöter inte på så där jättemycket människor. Det enda haffen du har fått det är och, och en buss från mig. hem. <laughs> ja, två killar har jag. Hej, vad du är snygg. Ja, mm. jättemycket. Jag tycker att det är skitkul. Jag kommer ihåg första gången när det var en kille som kom fram till mig på T-centralen. Mm. Så gick jag förbi och sen så, så kom han och bara, hej. Jag måste bara säga vad fin du är. Oh. Jag bara, mycket tack så mycket. Typ så här. Och så säger han så här, gillar du katter? <laughs> ja, och jag bara, nej, jag gör tyvärr inte det. Han bara, nej, det gör jag i alla fall. Jag bara, ja. Och så bara, vill du ta en fika någon dag? What? Ja. Folk. Men jag tycker att det är så kul att folk verkligen vågar gå fram och bara mm. hej, vad fin du är. Men det är för att det är för att de, liksom, de har inga hämningar De, skulle, mm. de tänker ju inte på så här Åh, vad kommer det hända om att det där skulle aldrig hända kan nej, nej. Ingen skulle gå fram och bara gud vad du är fin. Aldrig. Inte ens tjejer skulle göra nej. det för att det är så här varför skulle jag ge någon annan uppmärksamhet? Ja. Jag är bäst, jag är störst och vackrast. Mm. Alltså men Och sen så är det nog lite så här att skulle man gå fram till någon i Stockholm och man får dissen så är det ju inte så här bara jag oh, kommer fuck. träffa henne nej, igen. Exakt. Utan, det kan hända absolut, men det är inte jo, som i det här skogen att du stöter på en dag efter på Ica, liksom. Nej. Sen kan du ha den turen också att du ja, gör ja, ja. det. I för sig, men mm. Det är inte lika rimligt att du. Nej, gör det. jag tycker det är jättetufft att man vågar gå fram. Mm. Jag, jag ska ha det som mål 2016 att jag ska gå fram till någon. Mm. Som jag tycker är vackert. Ja, vi har ju kämpat på det där. Jag har ju sagt flera gånger när vi är ute och tar ett glas någonstans. så är det någon lite snyggare bartender. Att du ska gå fram och bara... Uh, ja, jag vet inte. Jag tycker det är lite jobbigt än. Mm, får jobba på det. Jag ska jobba på det. <laughs> Men vad tycker du om Kallskogas uteliv? krogliv Ja, oh, fy fan. Uh... Vad finns det för ställen? Kan du räkna upp alla? Gastro finns ju mm. Och vad är gastro då? Gastro är ju typ lite mer så här barhäng Fast egentligen inte, det har ju typ blivit ja, det har, Först i början så var det nog lite mer bar Men sen så blev det lite mer Nu dans. kör de ju band uppe på scen Just det just whoa, det. rock and roll Och sen har de ju tagit inträde Det är det bästa av allt mm. Just det, det är underbart att de kan göra det i storstaden <laughs> Nej och sen har vi ju, vad heter det nu för tiden Stad heter det där fortfarande Nej finns det ens, det är ju stängt eller? Nej de öppnar ju upp förra veckan Aha. nytt Är det sommarstad nu eller? Jag vet inte <laughs> Nej men stadshotell Och det är ju lite mer nattklubb då. det är nattklubb mm. Dansgölv <laughs> Poker Poker, drinkar Bl ju... avdelning. avdelning Avdelning av ja, den brukar vi vara på Nej, Nej, och sen är det väl Harrys. Bakficka. Bakficka. Och Harrys, det har det varit jag jätteförvånad när jag flyttade till Stockholm. Det finns typ inte. Alltså, det finns inte i Stockholm. Nej. Och Harrys finns du typ bara i Kanskoga och... Nej, Harris finns i ganska många småstäder, mm. har jag hört. Mm. Sälen. En kollega på jobbet kommer från Västervik och de har också Harrys. Just det. Ja, ja men exakt. Mm. Mm. Eh, vad finns det med? Vodys. Är det kvar? Men Vodis är väl en restaurang? Men nej, det nej. är ju där man kan... Just, Vi var det. Ju ah, där, man just det. Och, här mm, och så Redbrick. Mm. Men det är ju lite bara... Ja. Men eh, stadt liksom, det är det som är... Det det. Nej <laughs> för fan, jag kommer ihåg sista gången jag var på stad, Det var när jag fyllde 21. Mm. Fyllde jag. Jag minns inte det. Ja. Nej. Och, och där kände jag att nej, jag går inte tillbaka hit. Det kan ju vara på grund av mig också. Ja, fast det var tomt. Det var typ mm. en person som stod och breakdansade på dansgolvet. <laughs> Han var en vågad person. Han var riktigt härlig. Mm. Men det, jag kommer ihåg när vi... Det roade så väl i slutet, innan vi flyttade till Stockholm, mm. så var ju vi lite som nej, vi skiter i allt. Mm. Så att jag kommer ihåg, vi gick in på dansgolvet och gjorde armhävningar. <laughs> Varje jävla gång stod vi mm. Eller vi låg och gjorde armhämningar mm. Och sit-ups mm. Och vi joggade och vi, och vi var så svettiga varje gång mm. Folk kollade snett Och då tyckte vi att jag skiter i det här Jag ska ja. jag ska, typ. ska flytta Nej men det var kul faktiskt mm. Men äh... Men vad är skillnaden då För alltså Det är inte så att vi går ut ofta i Stockholm Det har ju hänt absolut Men det är ju lite svårt i Stockholm. Ja. För att där måste du finnas på lista ibland. Du får inte ha vissa kläder typ. Nej, just det. Eh, och där kan jag tycka är lite nackdel faktiskt. Ja. Med att det är så. För jag förstår inte varför. Folk får, får väl ha på sig vad fan de vill. Vad mm. spelar det för roll liksom. Det är inte så att de säger stopp, nej du får inte komma in med de där skorna. Utan det är väl att de kollar lite snett. Och sen mm. så bara nej du har druckit för mycket. Man bara nej, jag är ju nykter. Men ja. Mm. Men det är... Alltså, vakterna i Stockholm de är maktkåta. Faktiskt. Alltså. De så fort, ja såklart, nu vet inte jag om det här har med att man, jag vet inte om jag tåler mindre alkohol, men man ser ju på någon när man har druckit, såklart. Ja. Ja. Sen handlar det om om man kan bete sig eller inte. Mm. Men de, så fort de ser att man är lite blank på ögat, nej, det <laughs> är fullt. Du kommer inte in. Hur mycket har du druckit ikväll? Ja. Gå ett varv. Ja, mm. fast det där, gå ett varv, det finns liksom inte. Nej. Så det är väl nackdelen med Stockholm att man inte kommer in. Här, att man inte kommit in. Här. <skratt> <skratt> Men sen så finns det, det finns så mycket mer än att bara gå ut här. Man kan gå och sätta sig på en, på liksom, på en bar och bara dricka ett litet vinglas. Man ja, kan... det är ju det bästa. Barrunder tycker jag. Ja. Bara gå från bar till bar. Mm. Och du behöver liksom alltså du kan lyssna liksom på bra musik, du kan bara chilla. Precis, och sen så är det ingen som du känner där. Nej, du kan gå ut osminkad utan att folk tittar snett på dig. Fast det kan man ju försöka skogar. Folk går ut med mjukhusbyxor på stadset. <laughs> <laughs> Taskig. <laughs> Men folk gör det. Jag har aldrig sett någon som har mjukhusbyxor på stadset. Jag har sett det så många gånger. Kommer runt i Adidas mjukis, in och ska leka lite gangster. Mm. Nu ska vi slåss. Nu ska vi ut och slåss. Mm. Det är det enda de har som mål. Just det, det var mycket slagsmål. Mm. Jag kommer ihåg när en tjej flög upp och slog i mig. Förstås. Kommer du ihåg den kvällen? Nej. Vi stod typ, du vet det här lilla fönstret som var, eller den här lilla grejen som kan ah. kunde stå vid, ner till anskolven, mm. Där stod vi. Mm. Och så skulle vi typ hoppa upp och sätta oss där. Mm. Då ligger det fram en tjej och bara dra knytnäven på skinnen på mig. Just det. Och vi har aldrig sett den här tjej, tjejen förut. Och du mm. blir så arg och bara mm. flyger på henne. Men då hade ju redan vakten kommit och dragit ut henne. Mm, tur det. Jag kommer ju inte ihåg det här jätteväl, men... Nej, det var ju ett tag sedan. Och sen så en annan gång så var det ju en kille som spottade mig i ansiktet. Åh, oh, jävlar i havet! Och det var också så här, från ingenstans. Och han, han, så, hade of, inte hel... ja, han hade vi aldrig heller träffats. Men varför spottade han på dig? Jag vet inte. Jo... Jo, vi dansade mm. och han började butta mig i ryggen. Mm. Och så buttar du tillbaks. Då buttar jag tillbaks. Gick fram och loskade dig. Nej, och uh -huh. sen buttar han mig tillbaks. Och jag vet inte om han gjorde det för att vara dum eller om han bara Tror Mm, trodde han skulle tjejen. få <laughs> Till slut så vände jag mig om och började skrika. Mm. Eh, och då losskar han mig i ansikte. Fan, vad äcklig. Mm. Så jävla vidrig. Och just så, var det då att du skulle få en polis <laughs> alltså, Jag gjorde jag det. Jag bara jul. gjorde det. Ja. Jaha. Polisen ringde mig några dagar efter. Jag bara, jag lägger ner det här. <laughs> ja. Jag ångrar mig. Jag ångrar mig, jag tar tillbaka det. <laughs> ja, det var sjukt. Ja, men jag har nog upplevt mer slagsmål där än i Stockholm. Absolut. Ja, ah, fast du, jag har aldrig haft slags alltså Jag startar ju aldrig slagsmål. Men, men du tagger ju verkligen igång när det händer någonting. Mm. Och sen ska ju du vara med på något vis för att du tror att du kan rädda världen. Eh, jag tror verkligen att jag är en superhjälte. Ja, ja du tror det. Och, eh, jag har blivit portad på en klubb en gång. I Stockholm. Mm. Mm. Skulle försvara <laughs> Tess. <laughs> Ja, oh, det är så roligt att se dig. När det Men det är det, det är det här jag tänker, okej, okay, man kan bli portad på, på stadt. Mm. Och där blir du verkligen portad, för de vet ju vem du är, du kommer ju inte in. Nej. Men om du är portad på en klubb i Stockholm, hur fan ska jag komma ihåg hur jag ser ut och vem jag är? Jag vet inte. Det är ju inte så att de skriver upp, den här personen, Julia Gullbrand, är portad ett år. Det borde de göra. Gör de det? De borde ju skriva upp namnet. Mm. Att jag har tagit klägg den här gången jag ska dit. Du får ta mitt lägg. Ja, Det var ju så jag kom ut första gången i mm. Stockholm. Mm. När jag var sjutton och du var arton. Då tog jag ditt lägg och kom ut. Det tycker jag är så sjukt för vi är inte lika någonstans. Nej, men jag lyckades. Ja, kul. Det var kul. <laughs> Nej, men om vi ska sammanfatta det här avsnittet då, så är det så här. Flytta ifrån skogga. <laughs> Bara det är lite diskret. Flyr! fri nu när du kan Nej, ni har säkert jättetrevligt där hemma Men vi har det ännu trevligare Skål på det, Skål på det Okej, det blev jätteoklart Det här avsnittet, tänker jag Ja, men jag tycker att det är lite Men, ja äh, äh, äh, Men äh. <skratt> Men vad ska vi ge för tips? Om det är någon där i lilla Värmland eller någon annan håla mm. som bara så här vill flytta till Stockholm eller någon annan storstad, kanske New York, USA eller mm. whatever. Mm. Vad, vad behöver man tänka på? Vad ska man? Har vi några tips? Alltså jag, jag tänker så här: man behöver väl inte tänka på så mycket. För vill du flytta så är det väl klart att du ska flytta. Mm. Men det, det kan ju vara bra att ha lite pengar ifall att du kommer iväg mm. och så hittar du ingenstans att bo. Mm. Eh, kanske du ska måste jag bo på hotell, menar du? Eller? Ja, det kan man göra. Ja. Det kollar jag på första tiden, mm -hmm. på typ vandra hem och ja. det, var, alltså, det är ju typen av möbelssida som man har på ja. lägenheten Just. Mm. Men lägga ut annons på blocket på dig själv? Mm. Eller någon annan sida? Någon annan sida. Absolut. Det är jättemycket Facebook-sidor som typ Stockholm bostad Gud ja, som man mappar på. Gud ja. Och ha det klart kanske ett jobb så att du inte bara är där. Och så bara... mm, mm. och sen kanske ha ett mål att använda ett datum eller ta sin tid men försök att fly så fort du kan innan <laughs> du blir deprimerad. <laughs> Nej, men alltså det enda tipset jag skulle säga att vi har är väl typ att lägg ut annons på dig själv. Bara. Lägg ut dig själv. <laughs> lägg ut dig själv. Hänger, typ Häng är. ut dig själv naken någonstans. Nej men jag känner nej. väl att eh, om det är någon där i Kaskoga som känner att nej men jag vill till Stockholm. Ring oss. Ring oss och vi, vi står och på TC och tar emot dig med öppna armar. Ja vi löver. Vi löver det. Jag vet inte vad du skulle säga. Du får flytta in här. Så du kan jag hos mig. I min 90 säng kan vi ligga över kranet hela ja, nätter att det blir så göt. Så göt. <laughs> <laughs> Okej, har vi sagt, vad saknar du från skogen Inget. Ingenting? Mamma ja. och pappa och brorsan och mejson. Ja. Nej, men alltså familjen såklart. Det är väl den man saknar. Mm. Annars absolut ingenting. Mm. Ja, jag saknar ju också min familj, speciellt min bror har ju precis fått barn- och det är så jobbigt när man inte kan se den så ofta som man vill. Man vill ju mm. bara krama på den bebisen. I know. Men That's sen så so saknar jag också att gå på Boforsmatcher. Hockey. Det är inte jag. Mm. Jag klarar mig. BK. Mm. BK. Babikets. Men kom vi fram till några jävla tips som till dem? Nej. <laughs> <laughs> Men vad har vi för tips? Kör bara kör. Kör bara kör. Behöver Go man byr. ens ha tips? Nej. Men om du känner att du inte trivs, flytta. Flytta nu. Ta ditt pick Innan det blir för sent. Mm. Innan du ångrar det. Nej. Alltså det... Vad, har, vad har man att förlora och varför skulle man inte? Om man vill. Om man känner så att... här, vad finns då att hämta i kallskoga? Mm. Fast alltså har man ett bra jobb där så kanske man ska vara kvar. <laughs> Ja, men det finns säkert jättemånga bra anledningar till varför folk stannar kvar. Vi ska inte sitta här och bara bajsa, bajsa på dem. Utan... En finns stad. Ja, vissa kanske trivs, vantrivs i Stockholm. så Tänk om folk kommer hata oss nu efter det här. Det tror jag inte. Eller <laughs> jag vet inte. Okej, okay. okay. tipset är lägg ut annons på dig själv. Kämpa. Till slut sitter du i Stockholm. Tjuhu. Tjuhu. Vad är allt för idag? Jag tror att det är allt för idag. Hoppas ni har fått lite, lite goda råd. Aha. Gå in och eh, skriv på Twitter eller Facebook. maila oss. Maila. Vad är mejlen? Poddintint.gmail.com Och Facebook, poddintint, Twitter, podd, poddintint. Min Instagram är Julie Gullbrand. Min Instagram är Julia Holmberg. Okej. Okay. Pussa och kram. ses på och främst, först och